Suraya injolo ya isiaka na rifka, Ibrahim madza akamdu gazi soafi Rabbi aka amubariki harimwe nchongo suku Ibrahim amwambia umuhu wa waruma wahe ule akotarumu akotaru mpiazimalizae tia umhono waho untsini mali langu jalangu hahoni lavia na Rabi. Mwenyewe mbinguni na ishivanje shanti amba kutomlo dzau mtu baba wangu na mtumshe mengo ni mwaantu mama ya kanani ni kentio be utunjaja hari maintia yangu na dzwala na hari mwa yangu umrenge mwana wangu isi mtumshe wakati ule umruma amjibu basi na ikobwe ni woka kasikiri anidunga ajanti Juvani. Ali itola ni mvinge u mwana hari harimo yao wala wa Ibrahim amjibu Fahamu fete usivinge u wangu hoho Robbi mwenyei zimbingu de mwenyei hunito harimo ujama wa mzade wangu na harimo na dwala Waede na wami anila via ha kunambia halini nitova ntini zisilembeza wayahe ato vela ha imalekaya he ombelizaho ile ushinge umvingiye mtu mshe wa umwana wangu ahulunga, vavoto na hika ubeni wo kasita ha hudunga va votola wa na ulavisa chu fahamu tu usimvinge umwana wangu hoho basi wakati ule umruma ule atia umhonowa untini untsini mari jala ule jalai amruma ule. amrumao Saiyo amlavia amba atso amriza. amriza umulu mawle kumi za udwamana wa yule akomru avingi avingina ka namna ya zawadi, saiyo aimi aende atampaka ka mesopotamia harimo umuji wana hori wakati awasuli karibu na chama jishili mwenze mo umuzi wo aremesa nizingamia. Ika ujoni wakati watu mama wako ya maji. Amumia Mungu haurongo wa halin. Rabi Mungu wa Ibrahim aniruma. Nisiumia unirenje zema leo umanyesema Ibrahim ule anirumau. Tamiti mikaribu na shisima sha na wanairimu iri mu mama wa mzini wa vany wazao asibuwa maji. Naike ambao mwana hili mumtumama ni tumwambiao Ninyamisia umtungiwaho pare ni ya maji Kai sipare anijibu amba no uno setena nazigamia zaho ike amba uode de wamtsahua akede wao mrumwa waho isiaka Hai namna iyo, nitojua ambao wawe uonesa uwema ha Ibrahimu uleni mrumishi Kappara amali mungu na Rifka mwana mtumama wa Bethueli afingimtsungiwahe begaju Na Bethueli waye mwana mtubaba wa Milka mtumshe wana wali mwana nyahe wa Ibrahim Rifka akamzuri swafi akamwana hirimu bikra. Ashukushi simani mtungiwa he sayo aheya Umulumwa wa Ibrahimu ule aremembio aende ampara amambia Tafaduali unimbe mwana majininwe no harimo amtsungiwa amjibu renga unwe mwenye atuaharaka wakati wo amumba ano wakati amalidza humumba ya maji arongoa nitsobulia wa jaa usinga miazaho ya maji kazinwe. Atia pia haraka ya majia kamtsongini harimo isinosa wakati wo aregeatena shisimani aende abulia zingamia zonti maji. umtule ako mustamia bila ka korongu antongo na naika ambarwa bi amneemesha au kamneemesha umsafara wa wakati zingamia mali huna mtule amutamania manahiri mumtumama ule shipini shadhaabu na kukumbili za dhabu zivimoku kila moja zaidi ya gramu amdisa wawe mwana wa deni tafadali unambii hali harimu nyumba ya baho tsopara va ni nivitse uko amina wa uradungana amjibu wami mwana wa Mjouu atena. amanbiatena atuvoda vubiti laouli seis zinama na lahuma ha wengi lahuladzej zinama vwatena vaanu vwa hu uku. sauku saile mwenye ule amhimidi rabih hausu judish evanjel jumanzi hahurongo atukuziarabi mungu wa ibrahimu yao. Ivo ilio ambakazia uemawahe na uwaminifu fuaye umberize Ibrahimo ule aniroma. mwa msafara, rabi ananyesa indiya ya dagoni hauwananya goni hawananya waule yao. Umanahili mumtumama ule mbio aende atekeleza habari le hamma. Navale rifka akana mananya emtubaba mtu, mtu hu akweli wa labani. Na labani ala wambio hondo para mwenye ule karibuna ishishima. Shamaji. Haivu aka amaizi ishipini na izinkumkumi hononi hamana nyah em to mama. Tena akia wakati ako ihadisi umwenye ule yo. aja ampara umwenye ule na zingamia zahe na ishisima. Amwambia, karibu mbarikishi wa warabi. Mana itini atobaki mwenze hoho. Titari kamwe inyumba na uvahanu ya zingamia za. Basi Roma wa Ibrahimule ule angia gone. Labani ava imidzo ya yakayari wa izingamia sayo azivada vubiti na malavu ya Roma vuvingwa wa maji ile mtule na watu wakawa mdunga wa Hoseimindu. Wakati Wakatiwo aja aleche wa shahula ale de arongoa titsola kabla tarongoa ntongonitsaho ni rongowe labani amambia habasi lagua sayo arongoa wa umruma wa Ibrahim Rabi amubariki hawengi umtu ata ataarendea mtu muhimu maana rabi amumba matsunga mali magonzi, mbuzi na nyombe fedha na dhahabu waruma wantu baba na wantu mama ngamia na mpunda. mtu mshewahe sara amzalia mwana mtu baba harima udugazi wahe na waye amaritisha mwanao imalia heyo tipia mtuo anirumao anila visa hunambia amba Usimlo djeu wangu na mtu aka nani vani akantsio de anambiane in love e ambanitrenda harimo ya bahe na harimo ikabila yahe ile mtu mshe wa umwana wa basi tim disam mtu aniluma uhuka bena i come to mshewo kasi kuri andidunga ani dibo ulabinyi shi wo vamo janawe daari atso yahe na wawe na waede de atofanyao ataufuzu na wawe uto mwana wangu mtu mshewa ikabila yangu wai ya bangu wahenja mwa ikabila yangu javokana kwa para ata mtu utotola harimwa shilavu saho na vavo ujafa na lipizo langu Huwaswili yangu leo karibu na chisima timia mungu na nine Rabi, mungu wa ibraimu ule aniruma Nisihumia ufanye atanifuzu na umsafara ni ufanyao. Vani kamwe etsami karibu na ishisi mashini. Nitodi sa umana mumtu mama mtumama atojau abuwe maji shisi mani vani. Tafadwali, ni sitzani ndei pa vimwana maji harimo mtungi Naika anijibu amba. Nwa, na wami nitobulia bulia wa zingamia jao zaho maji. Basini to joa amba umana mumtumama mu mtumama uode wa mtahwa akede wa umana wa mtu anirumaa. Kabla tamalizahu mia mwezi munguruoni hangu rifka ajana umchungi wa hebe gaju ashukushi simani abu amaji. Timambia tafadwali unimbe majinino. Ashixiaraka umchungi wa hebe gaju anambia. unwe na wamini tono izingamia za. Tino na wae anosa izingamia. Wakati na Kwakatinam amba wae mwana wa Deni anijibu. Wami mwana wa bethueli, mwana mwanamju anahori na milka. Basi timtia isipini mpuwani na izinkunkumionon. Tinamatimsu rabi. Timtuku zarabi. Mungu wa Ibrahimu ule anirumao, haivo anivinga bila tambu atanampara ara wa mwana nyaye akemtumshea umana wa Ibrahim. Vani kamwe namnambie na tayari hurendaza zema na uaminifu za umtu anirumao. Na ikinyume ya vavo nitojoa vano nito kabiliu. Wakati ule labani na bethueli wa mjibu. Zisontongo za alah Rabbi basikari to juara zipo disa. Tiorivka, umbelizaho vinge ulawe umfanye arendeedo umtumshe wa umana wa uo au rumao, mauride namna airongoa. Wakati umruma wa Ibrahimu akia ya marongo ziale anyamisau somontia umsujudia Rabbi. Sayo atoa harimoi mimi joe yae zintu za fedha na dhahabu na ngonyangi amumba zolfika cena atamania waja mtu mtubaba na mahe za wadizenza thamani baada ya vale umruma wa Ibrahimu na uwantu wakawa mdunga wali na hunwa sayo waende walala isuku ya vili asubuhi wakati wa hima Umuruma wa Ibrahimu amwambia mwananyahe nyaye mtubaba na mae warifuka Namnidi sene ile wangu ani wa. Wakati ule mwananyahe na mae warifuka wamwambia mtu mama uona bakitena na wasisukuku mijauleni sayo utojua joa mwende Umrumau awajibu Musini homese, mese afanya atanafuzu na msafara wangu basi namnilishe mtu anirumao wa. Warongowa. basi nalimuireu mwanamtu mama limdzisela heshwara Wamwiri waja waudzisa utyo venza ulawe na umtunu ajibu ewa saiyo na umlezi wahe walawa na umrumwa wa Ibrahimu vamo wantu wale waka wakawamdunga wa mumbarif kazira zao haru halin hai mananyatumtumse mtu mshe ambasile mboza ozike mi na mialifu alifu zishini ya imizi ayama ndua rif kana waruma wantuma wahe wapashia zingamia wa mdungu ule wala wafamboja wakati uo isiaka aka alawa hari mweshi sima la hayroi, ako kenti hari mari ba gebu suku joni isiaka ala wajondo mbea malavuni mudade wowo asiona zingamia zijau. Wakati wakatirifka amumaizi isiaka ashuku hari ngamia amdisambru maule Ule mtudeni ala wa malafuni ule ajori parao rumaule amjibu ulede umtu ani Wakati de wowo Rifka arengeu kaya wahe au shushu atiti sura Umru amwambia Isiaka zintongo pia azifanya Sa hiyo Isiaka amvingi Rifka hari mali banjama maesara akoenshi na wae atendeya dem wae Isiaka asimu venza Rifka Yode inamna isiaka apara utulivu banda ya ihufa ya